Як на мене, саме останні видаються основними визначальними. 15 років, що минуло від часу здобуття незалежності, вистачило, щоб українці осягнули переваги західної моделі розвитку суспільства. На початку двохтисячних Україна в цивілізаційному сенсі залишалася зменшеною копією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 Я не заперечую, що Ющенко виявився ситуативним, недалекоглядним лідером, занадто ліберальним для тодішньої України.